Пройшла між капітаном та офіціантом, за ручку дверей узялася, натисла, і двері відчинилися. Озирнулася на капітана і сміливо до темря виступила. В каюті один газовий ріжок горів, тьмяно освітлював ліжку. На ліжку спиною до гори лежить той самий герпосол, але без сурдута в самій білій сороці, а в спині у нього ніж стирчить. «О, Господи, та він убитий!» – картинно скрикнула Муся, як і годиться кожній юній і слабкодухій панноці. А сама думає, ну не даремно вона на цей пароплав потрапила, можна сказати, їй справжня справа, сама до рук попливла. Убігли капітан з офіціантом, ледь не знепритомніли, руками замахали, повітря ротами захапали. Слово мовити не можуть. Поки дотями приходили, Муся обстановку роздивилася і, як писав її улюблений доктор Шерл, швидесенько на місцевості зорієнтувалася. Довкола ножа майже немає крові. Отже, встромлений він в уже мертве тіло. Це, по-перше. По-друге, на шиї видніється ледь помітний слід, такий самий, про який і Політ Вікентівич доповідав щодо вбитого інженера. На столі так само. Відкоркована пляшка з вином і два бокали. Один з надколотою ніжкою, ніби його хтось з пересердя поставив. На спинці крісла сюртук. А що там біля ніжки диванчика, канапе? Пляма якась. Не встигла роздивитись, як офіціант першим опам'ятався. Заквоктав. «Ой, біда яка! Як же це? Що тепер робити?» Капітан до дверей кинувся, аби зачинити, щоб раптом пасажири нічого не побачили. А в дверях уже мусин напарник топчеться. Принесли чорти. Певно, теж уже спати йшов. Входить нахабно, мов хазяїн. «Що тут відбувається, панове?» Побачив мертвого посла, підбіг, схилився, на ширі – артерію намацав і каже, «Та він мертвий?» і до Мусі обернувся, «А ви, рибонька, тут яким чином? Я вам не ри!» Була розгнівилася Муся та вчасно язичка прикусила, питає, «А ви?» «Я вас шукав», каже напарник, «А що тут сталося, капітане?» Капітан увесь біліший і забілише шепоче. «Панове, «Благаю, не треба галас вчиняти. Перший розважальний круїз у гості не повинні дізнатися. Благаю!» «А що ви пропонуєте?» – питає Олексій, роздивляючись небіжчика. «У нас тут один поважний пан на причалі підсів. Якраз у цих справах слідчий з розшукового відділу. Я йому доповідь представлю» а гостям благаю ані слова. А не то всі на наступний зупинці ж повтікають. Кампанія і без того у боргах. Ну що ж, поважно відказує Олексій, в цьому є сенс. Тільки тіло треба звідси віднести. Чотири дні воно не витримає на спеці. «Так, так», киває капітан, «ми його до льодовні віднесемо». Там у нас м'ясо, ох, вибачте, зберігається. Добре, каже Акторчук. І тим огідним тоном, котрим із мусою розмовляв, додає. Тільки ви вже, пане капітане, послуга за послугу. Що ви хочете, нашорошився той. Супружниці моїй кожен вечір пляшечку шампанського до каюти. Раз, а мені горілочки два. Муся презирливо чмихнула. Отже ж хамло. Як скажете, пане акторе, каже капітан, і до офіціанта, чув, щоб так і було, і нікому ані гугу.